Sonra İmam Buxari rahmehullah, deməli e, peyğəmbərin adına, yəni yalan danışmaqdan sonra keçir, bə bu kitabətül ilm, yəni elmi yazmaq. Yəni e, şəriət elmini yazılı surətdə öyrənmək, öyrətmək və yaymaq barəsində. Ümumiyyətlə peyğəmbər sallalləmin yazı barəsində, yəni hədisənə müraciət etsək, İslamın ilkin vaxtlarında peyğəmbər əsasən yazını qadağan etmişdi. Hətta Peyğambə s.ə.v. bir gün dedi ki, kim evində Qurandan başqa nə yazıbsa, nə inəsin, yandırsın. Birbaşa əmr idi. Və ancaq artıq mərhələ keçdikcə Peyğambə s.ə.v. yazmağı əmr elədi. Hətta Abdullah Abdullah bin Amur bin As başladı yazmağı, peynən son hədislərin Və bir gün... Sahabələrdən biri dedi ki, sən niyə görə Peyğəmbərin hər ağzından çıxanı yazırsan, ax o bəşərdir. Axı o bəşərdir, o əsəbləşən vaxtı olur, sevincə vaxtı olur. Və Abla bin Amur binas bu sual maraqlandırdı və gəl dedi, ya Rasulallah, mən sənin ağzından çıxanı hər bir ləfsi yazıram, fulankəs və fulankəs mənə deyir, niyə yazsan, axı o bəşərdir. Və Peyğəmbərin səbləşədi ki, vallahi yaz, həqiqdən də bu dodaqlardan haqdan başqa bir şey çıxmır. Və bu Peyğambəlisəm bu hədisi birinci hədisini nə nə elədi, nəsi xilədi. Çünki İslamın ilkin vaxtlarında Peyğambəlisəm yazmağa qadağan etmişdi. Və hədis alimləri, deməli, Peyğambəlisəm hədis ilkin vaxtlarda Qurandan başqa hər şeyi məf olmasını, yandırılmasını bir-kirin əsaslandırırlar ki, çünki Peyğambəlisəm istəmirdi ki, Yahudu və Nasizanlər kimi olsun. Çünki Yahudi və Nasizanlər bu bugünün özündə Musanın, İsanın sözlərini Allahın kəlamından ayıra bilmirlər. Yəni, onlar istər Tövratda, istər İncildə hər hansısa bir bəndi oxuyurlar, o bəndin ayət və ya da ki, hədis, yəni öz Peyğəmbəlinin hədisi olduqlarını ayıra bilmirlər. Ancaq hamısının nəyin içindədir? Bibliyanın içində, yəni Tövratın İncilinin içərisindədir. Və bir ayda oxuysan ki, onların ikləndə oxuysan ki, İsa Aleyhisselam dedi ki, e, Allah'a ibadət edin, Allah təmam heç nə ibadət eləməyin və obiri o biri bölmədə olsan ki, İsa əleyhissalam nə vaxt ki falan yerə gələndə falan şey dedim. Yəni bu mümkündürmü ki, kitabda olsun? Mümkün şey deyil. Çünki onun e, onlara nazı olan Tövrat və həm də İncil o, e, Musa'nın və yaxud da İsa'nın hara gəlib, hara getməsini əks elətdirmirdi. O şərhiyyəti təbliğ Orada şəxsi hallarda E, Musanın və yaxud da İsa Aleyhisselamın, yəni hara gəlib, harada getməsin, kimlə oturdu, kimlə görüşdü, mümkün deyir ki, bunlar nədə olsun Tövratda. Çünki onlar, bax, bu məsələ ilə də artıq öz e, dinlərində dolaşıqlığa yol verdilər. Və Peyğəmbər S.A.V.də ilkin vaxtlarda, yəni Quranla başqa bir hədisin yazılmasına qadrın ona görə edirdi ki, çünki ilkin vaxtlarda insanlarda dini cəhalət var idi. Və Peyğəmbərsəm də ehtimal edirdi ki, o insanlar, insan insanlar Quranla ayənin eynəsini nə araşdıra bilməzlər. Və görəsən ki, başqa bir yerdən başqa bir qəbilə gəlir və e, Peyğəmbər s.ə.m onlara nə isə təqdim edir. Və hətta Sabila kimsə nə verir və onlar baxır, orada ayə yazılıb və ayəni ayıra bilmirlər. Arxada bir perm hədisi var və onu da götürüb yəyəcəkdir və nəticədə ayə hədisə nə olacaqdır? qarışacaqdır. Ancaq ilkin vaxtlarda ə, Qurandan başqa bütün yazıların yandırılması Bəli, bu bir özü səbəb rolu idi ki, məhz Quran-ı Quran kimi hifz olunaraq mətni ilə də, ləfzi ilə də hər bir nöqtəsini kimdə hifz olunub qorunub. Aydındır? Ancaq sonradan artıq peyğəmbər sallalləm müsəlmanlar maarifləndikcə, savadlandıqca artıq peyğəmbər sallalləm digər şəriətin digər qaynağı olan hədislərin yazılmasını, yəni əmrini vermişdir və ən e, ilkin Vaxtlarda bunu icra edənlərdən biri məhz Abla bin Amr bin As idi ki, və hətta biz inşallah Aburiyyə radiyalanın o bərdə ləfsini oxuyacaq ki, Aburiyyə radiyalanın deyir ki, məndən başqa Peyğəmbər s.ə.v-lə çox ravayət edən hədis bir dənə Abla bin Amr bin As olub. Yəni, məndən başqa heç kimi ravayət edim. Yalnız o, səbəb nədir? Səbəb o idi ki, Aburiyyə dir ki, mən əzbərliydim, o səni inirdi, yazırdım. Və burada İmam Buxari Rəhməhullah bu bölmənin altında deməli şəriətdə elimin yazılması məsələsi danışır və birinci rivayətdə Əli Rəziyallahu anhu-nun rivayətini gətirir ki, Əli Rəziyallahu anhu dedilər ki, "Həl inna kun kitabun qala la illa kitabullah aw fahmun utiyahu utiyahu rajulun muslimun aw ma sahifə" Qalə qultu və məfi hədihis sahifə qal əl-əqlu vəl-fiqəqül əsir vələ yüqtəli muslim bi kəfiri. Yəni, bir gün artıq Əli radiyalan xəlifəliyi dövründə artıq demək olar ki, xavar izlərinin fitnəsi bir yandan qalxmışdısa və eyni zamanda e, şiə tərəqətinin Əli Allahlılar, yəni tayfası da məşhur yayılmışdı həmən vaxtlarda, onlar artıq Əli radiyalanuha Allah deyib, Artıq insanlara yayırdılar. Hətta o ərəfələrdə Əli radiyalanı yekə bir e, quyu qazdırır və orada od alışdırır və həmən Əliyə Allah deyən insanlardan bir qisminə inir, odda yandırır. Hətta onlar oda tullandıqları vaxtı deyirlər ki, yəni biz indi bildik ki Allah sənsən, çünki odunlan əzab verən kimdir? Allah səniyyə və sən də odunlan əzab verirsən. Və İbn Abbas radiyalanı Əli radiyalanı bu feilini görəndə deyir ki, ey ya əli, yəni peyğəmbər deyib ki, ondan Allahın məhlubatlarına əzab verməyin. Ondan kim əzab verməlidir? Yalnız Allah s.ə. və ondan sonra Əli radiyalan tövb və bir də həmən feylinə qayıtmır. Və həmən dövrlərdə Əli radiyalan xalifəliyi dövründə artıq insanların imamlıq və bu cür eytiqat məsələləri tam formalaşmamışdısa, ancaq insanlarda müəyyən bir kütülə, yəni Avdullay ibn Səbah Yəni, ilkin şiəliyin əsasını qoyan, yəni Yahudi olan Abdullah bin Sabah, artıq Kufa, Xorasan və Şam və digər bir çox yerlərdə Misrin əaliyyətlərində artıq e, Peyğəmbər sal adından rivayət olmuş hədisləri birbaşa olaraq Əli Radiallanoya uyğunlaşdırmaq istəyirdilər. Yəni, Peyğəmbər sal deməsi ki, o zaman Əli Radiallanoya döyüşlərin birində Peyğəmbər Sal-ı onu Deməli Mədinəyə böyük kimi qoyur. Və Əli rədiyallahu anhu ki, ya Rasulullah, sən məni qadınların üzərindəmi qoyub gedisən? Çünki Əli rədiyallahu döyüşkənliyi ilə məşhur idi. Niyədir ki, Ömər rədiyallahu cavanlığında olan gücü, şücaətli qüvvəti, eyni ilə də Əli rədiyallahu anhu sonra, yəni Mədinə dövrün həmən şücaət həkimdə var idi. Əli rədiyallahu da. Hətta Xəndək döyüşlərinin birində, ə, Xəndək döyüşləri ərafəsində güclü onların qılınca toynadanı var idi, yəni çox güclü insan idi. Və mədini camatı, yəni müşalmanlardan təkbədə döyüşməyi adam istiyirdi. O zaman Peyğəmbər s.ə.v Əli radiyalların göndərəndə Əliye nə dedi? dedi sənin ağızından hələ süt iyi gəlir, yəni sən hələ balacasan, sən hələ uşaqsan, böyüməmsən, yəni orada səndən bir güclüsü qüvvətçisi olmadı ki səni göndərdilər. Ancaq Əli rədiyallahu anhu ilə oyuna uzun döyüşsə sonu eynidir, qətilə yetirir. Və həmen dövrlərdə hansı ki artıq e, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm e, rivayətləri Əli rədiyallahu adına danışılıb. Yəni qeyd etdiyimiz rivayət kimi Əli rədiyallahu anhu deyəndə ki, "Ya Rasulullah, bəs sən məni qaldınların içindəmi qoyub gedirsən?" Onda peyğəmsə dedi ki, "Məgər sən, e, mənimlə Sənin aranda olan, Musa ilə Harun arasında olan kimi istəmirsən mi? Hansıqdır ki, məndən sonra Peyğəmbər yoxdur. Bu rivayət səhir rivayətdir. Ancaq bu rivayətin məntiqinə baxsa görərik ki, yəni, e, Abdullah ibn Sabahının davamçıları bu hədsi o cür yozurlar ki, yəni, Peyğəmbərlik Məhəmməddən sonra kime verilməlidir? Əli Rədiyalan. Ancaq hədsin orada ləfsi var. Ləfsi nə idi? Məndən sonra Peyğəmbər yoxdur. Deməli peyğəmbər yoxsa kim olmalıdı? İmam. Aydındır? Və hətta ki Qadir olan qıssa. Yəni peyğəmbərsa Qadir Qumda, yəni məşhur qıssadır. Yəni peyğəmbər onun biri Əli radiyallahu anla, yəni mübahisəyə düşür. Yəni Əli radiyallahu ona onun verdiyi əmri yerinə yetirmək imtina edir. Və bu xəbər də Peygam Saba çatır, Peygam Saba buyurdu, deyir ki, mm -hmm. Mən kumtun mövulav fə əlil yəni mən ki mövulasıyam, ağasıyamdə əli donum, ağası hədis qıssa səhidir. Ancaq qıssanın baş vermə hadisəsi, yəni baş vermə səbəbi isə e, həmən insanlar, nə qədə edən insanlara demək olar ki, yoxdur. Buna görə hədisi necə ravad etmək lazım dərk eləmirlər, sadəcə bu hədisləri və bunun kimi bir çox hədisləri o cür təbliğ edirlər ki, Peyğəmbər sağ və sələ bu hədsə ilə demək istəyirdi ki, Peyğəmbərdən sonra xəlifə kimdir? Əli Radiyalanu və yaxud da ki, Peyğəmbərdən sonra artıq imamətli var, imamətin də böyüyü kimdir? Əli Radiyalandı və bu ərəfələrdə də insanlar, yəni Əli Radiyalanu xəlifəli dövründə insanlar Əli Radiyalanudan elə bir şey soruşub tələb edirdilər ki, istəyirlər ki, bəlkə məlidə nəsə var? ki, insanlar ona o cür idiyalarla yanaşırlar. Biri əla Allahlıq deyir, biri əhl-i beytə sevgi, məhəbbət və ya və s. Biri imamlıq və ya. Yəni, bəlkə nəsə bir yazı olub, bəlkə nəsə bir gizli bir işi olub ki, yəni Peyğambər s.ə.v əhl-i beytinə verir, başqa heç kəsə vermir. Aydındır. Və baxımdan onlar əl radiyalar nə deyir ki, yəni, səndə nəsə bir kitab varmı ki, yəni, elə bir işi olsun ki, digərində olmasın. Yəni və ya da ki, başqa bir halda. Yəni yəni səndə nəsə bir ayrıca bir şey varmı ki, Əhləbeytə məxsus olsun və digərlər ondan bir xəbər olsun. Yəni sual nə cür istəsən qoy. Nədirsən qoy. Məqsəd burada Əli və Əli radiyallan ailəsini və ya da ki, e, Rafsənin dediyi Əhləbeyt imamlıq məsələsində, hə? yəni nəsə bir şey varmı ki, Əhləbeyt xüsuslaşib. Yəni qeyr-Əhləbeytdə o yoxdur. Və Əli radiyallan bu sualın müqabilində deyir ki, xeyr. Yalnız bizdə olan nədir? Allahın kitabıdır. Allahın kitabıdır və qılıncımın qınında olan yazı. Çünki Əli radiyallahın qılıncının içi, yəni boş idi və orada Əli radiyallahın yazı gətirirdi. O yazı da ondan ibarət, ləfislə burduğu kimi, "Və mə fi hadis səhifə" bir də bu səhifənin içində olanlar, yəni yazda. Və deyirlər ki, orada nə var? Yazda nə var? Dedi ki, "Əl-aqlu vəl vale Orada olan yazı nədən ibarət? Birinci diyyələrdir. Yəni qadının diyyəsi, kişinin diyyəsinə qədər. Diyyətdir ki, bir insan Mülk kimi qeydiyyatdan keçir. Yəni, şəriyyat dövlətində həl bir insan mülkdür. Yəni, mülk kimi elə bir qeydiyyatdan keçir. Yəni, bir kişinin diyəsi, yəni, şəri ölçüsü, miqdarı, dəyəri 100 dəvəyə bərabərdir. Bir qadının isə dəyəri nə qədər dəvəyə bərabərdir? 50 dəvəyə. Yəni, əgər bir insan yolda getdiyi vaxtda, mini ilə, bilə-bilə olmadığı halda, hər hansısa bir müsəlmanı qətirlə yetirdirsə, yolu halıçası və başqa bir hal ilə qətirlə yetirdirsə, artıq həmən e, öldürülən, yəni öldürən, öldürdüyü insanın diyəsini ödəməlidir. Yəni, onun dəyəri olan yüz dəvəni onun e, miras sahiblərinə verməlidir. Qadınsa əlli, kişi içəyə yüz dəvə. Və əqildə o deməlidir, yəni, diyələr. İkinci isə buyur ki, vafika qul əsir və qulların azad edilməsi. Yəni, e, hər hansısa bir müs və qul ə, ələ keçilibsə, o qulu ə, azad etməyədən ötürü ona ödənənəcək məbləx. Yəni, nə qədər, qədər hissiyərlər, miqdar, nə qədər və s. Və yaxud da ki, e, kafirlərdən əsir götürülmüşlər. Hangisi əməlin müqabilində onlar əsrlikdən azad oluna bilələr? Üçüncü də buyurur ki, və bir müsəlman kafirə görə öldürülməz. Bir müsəlman kafirə görə öldürülməz. Yəni, əgər bir müsəlman, yəni, burada məsələ döyüşdən getmir. Çünki döyüş, hərbi kafirlər əslən ölümə məhkumdurlar. Burada məsələ ə, əhdlən, Ondan sonra zimmə ilə hər hansı bir müqavilə ilə müsəlman torpaqlarına keçmiş kafirlər sayılır ki, əgər onunla tam ki müsəlmanla bir kafirin arasında ola bilər ki, elə bir hal yaranar ki, kafir, yəni onun namusdan, qeyrətinə toxunar, onun halalına toxunar, və od özün saxan və onun nə bilər? Öldürə bilər. Və belə bir halda, belə bir halda artıq o kafirə görə müsəlman nə olur? Öldürülmür. Və Əli radiyullah deyir ki, və bunlardan də əlavə, yəni birinci, yəni Allahın kitabıdır və bir də bu yazılardır. Və deyir bundan da əlavə, yəni bizdə olan nədir? Allahın verdiyi fəhm. Fəhm verdi ki, fəhmdir ki, yəni Allah Sübhana kimi nə fəhim veribsə, o fəhm ayrıca bir elmdir. Yəni o fəhm o deməkdir ki, sən bir Quran ayətini eşidirsən, bir peyğəmbərin hədisini eşidirsən və sən ondan heç bir şey fayda çıxara bilmirsən heç bir məsələlərini qavriyə bilmirsən, dərk edə bilmirsən, ancaq digər isə oradan yüzlərlə onların faydalar çıxarır, oradan qaydalar çıxarır, oradan elm çıxarır, fəhəm edəməz bu yəni, məsələdir. Və bu da onu göstərir ki, Əli radiyyələ hədsi göstərir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v istər Əhl-i Beytini, istər Abu Bəkir, istər Ömər, istər Osman və istər digər sahabilər hər hansı birini xüsusi bir yazı ilə ayırmamışdır. Yəni, kimsə etiraf, kimsə eytiqat etməsin ki, Peyğambər s.ə.v hər hansısa bir sahabəyə xüsus bir yazı verib, xüsus bir vərək verib ki, o doğundan ona xas olsun belə bir şey əhlüsünlə də yoxdur. Və ikinci bölmənin hədisi isə deməli, Məkkə fəttində baş vermiş, yəni qissadır. Hansı ki, Aburir, Radiala Ramayt edir ki, hədis düz, uzun hədisdir, A, burə edir ki, yəni Məhkə dövründə, yəni Məhkənin fəti ələfə, ələfələrindən, deməli, e, Məhkə camatından birini digərlərindən biri, yəni qətlə yetirmişdi və bu haqda Peyğambə səhələmə məlumat verildi. Yəni, sanki e, Məhkə camatından biri, yəni digər bir insanı qətlə yetirilər və bu məlumat Peyğambə səhələ çatır və hamı da bilirdi ki, Məhkə ummiyyətlə haram olmuş şəhər. Yəni Məkkədə qan tökmək, Məkkədə ovoğlamaq və iləx bu şeylər şəriətlə qadağandır. Və Peyğəmbər s.ə. həmən qatil haqqında xəbər veriləndə Peyğəmbər dəvəsinin, yəni belinə minir və xutbə edilir ki, buyurur ki, həqiqətən də Allahu Məkkəni fil əhlindən hifz elədi, qorudu. Yalnız Peyğəmbər s.ə.ə-mə icazə verildi ki, Məkkəyə eləsin. Məkkəyə elə bir e, döyük qoşunla, yəni daxil olsun. Və Peyğəmbərin yanında olan müəminlərə. Və Peyğəmbəsən buyurur ki, məndən sonra isə heç bir kəsə burada qan tökmək halal deyil. Və məndən sonra heç bir kəsə halal olmaz ki, gəlsin burada Peyğəmbər e, s.ə.v.dən sonra Məkkədə qan töksün. Yalnız Peyğəmbəsən buyurur ki, e, mənə isə bu gündə, Günün müəyyən bir vaxtında icazə verildi və sonra isə e, bu da icazə verilən saatimdir həmən bu vaxtdır. Yəni bu vaxt mənə izin verilib, başqa rivata gəldi ki, bu saatdan da sonra haram öz yerinə inir, öz yerinə, yəni qayıdır. Və fələnsən buyurur ki, Məkkədə o ov boğulamaq, ondan sonra onun ağacından qopartmaq, onun dikanını qopartmaq və yaxud da ki, Məkkədə itən əşyaları götürmək yəni sahibinə bildirilməmiş, çatdırılmamış, özünə mənim səkilmək olmaz. Və əgər kiminsə bir qətli, qatili varsa, əgər kimsə, kiminsə bir qohum yaxınını qatili yetiribsə, o ikisindən birini edə bilər. Ya ondan, ondan diyə tələb eləyə bilər, yəni onun müqaməndə diyə tələb eləyə bilər, əgər orada xata inandısa, diyənin miqdarı var. Yəni əgər kimsə kimi xata ilə qatili o ölü sahibi yüzdəbədən artıq hiss bilməz. Ancaq yox bilə bilə öldürübsə, bilə, -bilə öldürübsə, o halda artıq iki dənə seçim var. Siz də kimi. Birinci e, onun əvəzinə istədiyi e, miqdarı istəmək. Yüzdəbə yox, 500dəbə istəyir. Və ya da ki həmin insanın ölümünü istəmək. İkisindən birini istəyə bilər. Və sonra Peyğəmbər (s.a.s) buyurur ki Bir nəfər Yəmən əhlindən gəlir və der, ya Rasulallah, yəni bu dedikləri mənim üçün yaz. Yəni bu insan Yəmənindən gəlir, uzaq bir yerdən gəlib və ehtimal da var ki, bu insan olduğu şeyləri tam gəlib əhlindən çatdıra bilməz. Və həmən məsələləri dəqiqləşdirmək, yəni dəqiqliyi ilə öz qövmünə çatdırmaqdan ötəbən insan bildir ki, ya Rasulallah, bunları mənim üçün yaz. Yəni yaz burada Peyğambərin özündən getmir əmir. Çünki Peyğambə Sələm əmr olunabilməz. Yalnız sanki mə mə mə məqsəd odur ki, ya Rasul, yani bunu mənim üçün əmr elə yazsınlar. Yəni, mən bunu yazılı aparım və onda Peyğambə Sələm Qureyşdən bir nəfərə deyir ki, e, o, o yanında olan bir nəfərdən deyir ki, e, onun üçün yazın. Onun üçün yazın. Və bu zaman artıq e, Qureyş əhlindən biri durur deyir ki, ya Rasul, izxir ağacından başqa. Çünki Peyğambə orada nə demişdi? ağacı qoparma olmaz. Onun heç bir budağına toxunmaq olmaz. Ya Qureyş cəmiətindən biri deyir ki, "Ya Rasulu, İsxir ağacına amma." Çünki İsxir ağacı ilə onlar meytlərinin üstünü örtürdülər. Yəni qəbrlərinin üstünü örtürdülər. Ağacların, dam evlərin üstünə dam qoyurdular. Və hətta yorğan döşəklərin altına, ayaq altına da ondan səlib istifadə edirlər. Yəni e, Qureyş cəmiəti həmin ağacın istifadəsi olmadan keçinə bilmirdilər. Və ona görə də həmin ağacın isticvasını istədilər və Peyğəmbər sallalləhəm də həmin ağacı istisin elədilirdi ki, isxir ağacından başqa. Ya bu hədisə İmam Buxari rəhməhullah qeyd etmək istəyir ki, yəni bir başı olaraq şəriət elminin yazılması və onun yazılı surətdə yayılması əmr edən kim olub? Peyğəmbər sallalləhəm. Yəni bu gün kimsə yerindən durub desin ki, ay İmam Buxari'nin kitabı bidətdir ay, filan kitab bidətdir, falan kitab bidətdir, Peyğəmbərin vaxtında Qurandan başqa bir kitabı olmayıb. Bəli, səhiddir. Peyğəmbərin vaxtında Qurandan başqa bir kitabı olmayıb. Ancaq Buxarinin, Müslüminin və digər hədis şəhəblərinin yazılmasını əmr verən kim idi? Peyğəmbər sal-ı sələmdir. Və eyni ilə də yazı, elmi ümumiyyətlə şəriyyətdə əbəssiz yəni, elmi sayılır. Çünki yaddaşlar ümumiyyətlə körlənə bil Bir çox ravilər olub ki, onlar ömürlərin axırında yaddaşlarının körlanması sayəsində onların elmi dərəcəsi düşüb aşağı. Yəni, əgər bu insan ömrünün yaddaşı, yəni pozulmayanə qədər, o əgər tiga, yəni möhtəbər insan isə artıq yaddaş pozulusu yaranına sur, artıq möhtəbəlikdə neynədir? Düşdü aşağıda. Ancaq hansı insanların ki, elmləri yazlı surədə qalmışdırsa da, Onlar ölənə kimi də həmən möhtəbəliyi nədirlər? Qorudular. Yalnız və yalnız onlar həmən o yazılarında səhlənkarlığa yol vermirdilərsə əgər. Çünki insanlar, e, o insanlar ki, yazda səhlənkarlığı, yəni kime gəldi verirdi, götürəndə baxmırdı və yaxud da ki, e, etibar olmaya adama verirsə, o adamın hətta yazısı belə möhtəbər sayılmırdı. Aydındır. Ancaq kimlək yox yazılarında ciddi nəzarət edirdilər güclə rəyyət edidilər, verəndə, götürəndə, verdiklə adamla baxanda eliyəndə. Yəni bu cür tam nəzər edidilərsə, onların mötəbərliyi daxilə kimi qorunub, yəni saxlanıb. Sadəcə İmam Buhari rəhməhullah, yəni qeyd etmək istəyir ki, yəni şəriət e, elminin əsas yayılma səbəblənən biri də məs daha doğrusu tam əsası isə əsaslarından biri, yəni elmin yazlı surətdə, yəni çatdırılmasıdır. Ve sonra İmam Buhari rahmolahu Abu abure radellahu hadisin gətirir ki, Abure radellahu buyurur ki, "Mən min əshabin Nebi sallallahu əleyhi və səlm ən aktara minni illə ma kana min Abdülə ibn Amr bin Nəs, fə'innəhu kana yəktubu və la aktub." Abure radellahu buyurur ki, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlmin səhabələrindən məndən yani, gündə e, peyğəmbər sallallahu Yüzlərlə sahabələr hədis ravayət edibsə, o hədislərin ravayət etmə çoxluğuna görə onların rəhbərləri kimdir? Abur Eyrə. Və bugünkü gündə rafizlərin düşmənlərinin əsası kimdir? Abur -eyrə. İslamın düşmənlərindən ən çox xoşa gəlmədi insan kimdir? Zındıqların xoşa gəlmədi insan kimdir? Abur Eyrə. Müstəşkilərin xoşa gəlmədi insan kimdir? Abur Eyrə. Məhsəbçi İnsanların xoşuna gəlmək insan kimdir? Yəni, nə sual versin cavabı kimdir? Abureyə. Çünki Abureyənin rəvat elədiyi hədislər, hətta bəzi mənbələr görə, dinin üçsəbir və ya da dörddə biri qədərdir. Yəni, dinin bütün rivayətlərinin üçsəbiri və ya da dörddə biri, Abureyə adlı sahabədən, Allah onların hamısılar razı olsun, onlardan rəvat olunanlardır. Və Abureyə adlılar deyir ki, məndən çox teğəmbərdən hədis rəvat eləyən olmayıb. Yalnız, yalnız Abla bin Amur minası. Niyə görə? Çüngüdür, o yazırdı, mən isə yazmırdım. Sanki bu məsələyə görə Abureyranın rivayətləri Abla bin Amur binasından eynir, aşağı düşür. Ancaq e, digər hallarda isə Abureyran radiyallahu ənhum, 7 nəfər ən çox Peyğəmbədən ravayət elən sahabə var ki, onların 6 kişidir, biri kimdir? Qadın, Ayşə radiyallahu anh. Və kişilərin başında kim deyanır? Abureyri və minnən çox hədisin sahibi Abureyri radiyallahu ənhodur. Və sonra İmam Buxayr rəhmə Allah, yəni bu bölmədə sonuncu hədisə toxunur. Bu da Peyğambə səv ölüm anında, ölüm əyağında yazı tələb etdiyi qissadır. Yəni Peyğambə səv bu hədisin deyilməsi Peyğambə s. S. ölümündən 4 gün əvvəl yəni baş verib. Yəni, həmən qissədən 4 gün sonra Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dünyasını dəyişmişdi. Hədis ondan ibarətdir ki, İbn Abbas radiyallahu danışır ki, "Nə zaman ki Peyğəmbər sallallahu artıq ölüm ayağında, ayağı vaxtı, artıq ölüm yaxınlaşan vaxtı, çünki başqa rivayətə gəlir ki, "fī marād yəni ölümə səbəb olan xəstəliyi ərafəsində və bir rivayətə gəlir ki, "indal wafə" vəfat olunduğu vaxta. Yəni, hər bir halda yəni, ölüm vaxtı insanın özünün əlamətləri, ağrıları olur. Və həmən bu ərəfələrdə İbn Abbas radiyalan sözüdür ki, deyək ki, ölüm e, hanı, halında artıq, yəni Peyğəmət İslam həmən ağrılar çoxlan vaxtı, ölümün əlamətləri artan vaxtı və Peyğəmət İslam bildirdi ki, mənə bir yazı gətirin və bir rivayətə gətirib ki, Yəni kətif, yəni kətifdə bir lövhə idi, üstündə yazılıdı və deyir mənə yazmağa lövhə və bir şey gətirin. Yəni mən nəsə deyim, siz yazın. Və buyurdu ki, gətirir mənə sünnə sünn bir şey yazım qoyum ki, məndən sonra azmiyasız. Azmiyasız. Və burada Ömər radhiyallahu anhu bu sözdən sonra deyir ki, "İnne nəbi sallallahu əleyhi və səlləm ghalabahu əl-vəcəu və indən kitabullah hasbunə." Ömər radhiyallahu deyir ki, Artıq yani Peyğəmbər sallalləmin yani ölüm ağrıları artıb. Yani ölüm ağrıları çoxalıb. Artıq Peyğəmbər sallalləm onsuz da çətinliyin içindədir. Artıq Peyğəmbərsə bu cür əziyyət vermək olmaz. Onunsu əziyyət müqabilindədir. Əziyyət əziyyət var. Və Peyğəmbərsə əziyyət verməyək. Yəni ona yazıyla gətirmək, o yazsın deyib onu əziyyətə salmayaq. Onu yormayaq. Bizdə Allahın kitab o bizə yetər. Çünki, Allah subhanda, Quranda da buyuruyor ki, biz kitabı nazil etdik, hər bir şeyə tibiyən olsun, bəyən olsun deyə. Başqayı da Allah tələ deyir ki, mən faradla min kitab, min şey, biz kitabda heç bir şeyi tərk eləmədiyəm. Hər bir şey kitabda var, eyni kitabda hər bir şey haqqında bəyanət var, hər bir şey Quranın içində var və o bizə yetər. Yəni, ya Resulallah, yəni artıq e, sən nəyə isə yazmaqla, nəyə isə bizə deməklə öz ə əziyyətə salma. Yəni onsuz da Allah həm də olsun ki, özündən sonra bizə Allahın kitabını qoymısan. Yəni bizdə əlimizdə kitab var. Yəni hər şey onun içində bəyandır, haqqdır. Və sənin bu kitabdan sonra nəsə əziyyətə salman bu cür halda. Yəni ölüm anında sən nəyisə tələb eləməyi, nə yazmağın bu artıq bir nöfsənin özünə ağırlığıdır. Sən öz vəziyyətdir. Yəni sanki səhabələr peyğəmbər sallalləmə əziyyət vermədən nə və sonracə peyğəmbər (s.ə.s) yanında artıq sahabelər başladılar ixtilaf eləməyə və dedikodu artmağa başladı. Dedikodu artmağa başladı çünki onlar e, hətta bəzi təfsirlərdə gəldiyi kimi peyğəmbər (s.ə.s) nə haqqda yazacağından bildirirdi. Nə yazacağı? Yəni e, nədən yazacağı idi peyğəmbər (s.ə.s). dedi ki, peyğəmbər (s.ə.s) orada xəlifələrin adını yazacaq, ondan sonra kimlər olsun deyə. Bəzlər qeyd edirlər ki, şəhçilər qeyd edilir ki, Peyğəmbər Səm orada bəzi əhkəmlar haqqında danış yazacaqdır. Əhkəm haqqında bildirəcəkdir ki, hansı əhkəmlar ixtilaflı hallarda, ixtilafları aradan qalırsınlar deyə. Ancaq bir çox şəhçilər qeyd edilir ki, e, bunların arasında xəlifələr daha uyğun gəlirdi. Çünki o qüssədən əvvəl Peyğəmbər Sələm Ayşə Rədiyana deyir ki, qardaşı və Abdurrahmanı çağır və mən dediyimi yazsın. Mən dediyimi yazsın. Çünki mən qorxuram ki, insanlar məndən sonra dedi və qodular deyəcəklər. Ancaq Allah və Rasulü və müəmirlər yalnız kimi istəyəcəklər? Avubəşə radiyalanın. Və eyni də Peyğəmbər s.ə.vənin ölüm anlarında, o yorğunluq olan vaxt, xəstəliyin ağır olan vaxtlarında özün imam dəyənması yerinə Ağubəkiri qoyması və başqa rivayətdə Peyğəməsəm Ayşə Rədiyilən deyir ki Atavə dinən imam deyansın və Peyğəməsələm deyirdi ki Ağubəkir yürək yumşaqdır namazda çox çıvaqlı insanlar mani olur və dedi ki qoy Ömərə dedim Ömərə deyim Ömər Rədiyilən deyansın onda Peyğəməsəm dedi xeyir dedim sənə get Atavə dinən Və başqa bir rivayətlər Peyğəmbər sallallahu səlləmin yanına bir qadın gəlib deyir, ya Rasulallah, sualına cavab alanıza edir, ya Rasulallah, birdən gələnin gəlsəm kimin yanına gedim, nə dedi? Abu Bəkirin. Və bütün bu rivayətlər onu göstərir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu səlləm umumilikdə, umumilikdə özündən sonra yəni kimlərin e, xəlifəliyə daha layiq, olduğundan yani xəbər vermək yəni, yasısı idi. Ancaq bugünkü günlərdə bir çox e, rafizlərin eyni də başqa tərəqətlərin dediyi kimi Peyğambə səsəm orada imamətdən yazacaqdı, imamların adını yazacaqdı. Çünki e, bu hədisin sonunda Peyğambə səsələm o zaman göründə ki, onun yanında artıq səhsçü artıq, dedi qodu artır, ixtilaf yerili sahabilər Dədir ki, durun mənim yanımdan gedin, mənim yanımda mübahisə eləməyə yaramaz. Yəni, mənim yanımda mübahisə eləməyə yaramaz və ə, bu ə, mübahisələrin də səbəbləri məhz Peyğəmbər s.ə.ələmin eyni ilə yazı yazmaqlarına mani olan səbəb idi. Çünki Peyğəmbər sən bir gün Ramazan günündə, Ramazan ayında qədir gecəsini bildirmək istədiyi halda, minbərə qalxdı ki, qədir gecəsinə xəbər versin, iki nəfər sahabə neynədir? Mübahisə elədi. Və həmən mübahisə, həmən qədir gecəsin günü neynədir? Unutdurdu. Ancaq, kimlərin isə dediyi kimi, əgər Peyğəmbər s.ə.v burada, özündən sonra imamətdiyi haqqında və yaxud ki, kimlərin, mülkün, hakimiyyətin kimə çatması, yəni barəsində, yəni hökmən məlumat yazmalı idi, Çünki Peyğamsəm yazmamağına görə, bugünkü günlərdə e, ümmət, belə desək, şişə və sünni tərqətinə bölünüb, yəni şiələrin qiyasına görə əli radiyaların olmalı idi və əli sünniyə görə isə Allahın qədərinə görə avubəkir olmalı idi. Məsələsi, bir çoxların yəni, qəlbində e, pisli olan, zındıq olan və eyni ilə də rafizi şəxslərin, yəni, özünə alimlər adlanan şəxslərin yəni, etiqadılığına görə, Onlar Peyğəmbəl, sağlam, bu yazını yazmamaqda çox böyük xatəkar adlandırırlar. Ancaq həqiqətdə e, onlar, yəni özləri nəyə layiq edirsə, Allah s.ə.q. onlara öz cəzalarını layiq onlara versin, ancaq unutmaq lazım deyil ki, əgər bu yazının şəriyyətdə hökmən, vacibliyi ləbud olsaydı, Peyğəmbəl s.ə.v və yaxud da başqa bir halına ə rafizlərin dediyi kimi, Bu yazının yazılmasına maniyə Ömər adiyalarının sözü oldusa, Peyğambər Sələm bu yazıdan sonra neçə gün nə söz dünyasını dəyişdi? Dör, dör, dör, dör, dör. Dörd. Deməli, Peyğambər Sələm əgər həmən alda, al anda Ömər adiyalarını qoymazsa, onların rafsələni deləyini desə, Ömər qoymazsa yazını gətirməyə Peyğambər yazmaq maniyə olsa və Peyğambər bu həmən mübazib digər dörd gündə neyin yərdir? Yerinə yetirərdir. Digər 4 gündə tələb eyləyərdir, gətirmən imamların adını yazdım, flankəslərin adını yazdım və yələ xəbələ. Həqiqətdə hətta bəzi qurtu və digər şəhsçilərin rəyinə görə Ömər Radiyalanu və digər sahəbələr yəni istəmədilər ki, Peyğəmbər Sal-Səlləmə onsuz da ölüm əyağında olan ağırların üstünə nə gəlsin? Biraz da ağrı çətinliyi gəlsin. Çünki hətta bəzilərin rəyinə görə Ömər Radiy və digər sahabelər dedilər ki, zənn etdilər ki, əgər peyğəmbərəsəm orada ixtilaflı məsələlərin hökmləri, yəni barəsən qeyd eləsəydi, onda bu gündə müftəhidlərə, alimlərə ehtiyac olmazdı. Çünki almir iştihad elədici nə olur? Səvabları artır. Və daha həqiqətli desək, daha həqiqətli desək, yəni bu qıssa Ömər rəziyallahu anhu-nun, yəni bu əhfəlatı, yəni bu deyilməsi E, bir çox şəhətçilərin dediyi kimi Ömər radiyallahu anhunun Peyğəmbər sallı səlləmin, e, ölüm anında olan ağrıların üstünə ağrı gəlməməsiydi. Onsuz da Peyğəmbər sallı səlləmə kifayət qədər ağrılar çəkirdi. Çünki həqiqdən də Peyğəmbər sallı səlləm, ölüm anında dedi ki innel motelə səqarat, həqiqdən də ölümü nəyə var? Ağrıları, sıxıntıları, acıları var. Və inil də Peyğəmbər sallı səlləm digər insanların Aldığı əziyyətdən neçə qatartını alır? İki qatını. Və bütün bunlar nəzər alanı sahabilər istəmirdilər ki, Peyğəmbəs əməni olsun, əziyyət olsun. Və ən maraqlı yeri orasıdır ki, bu hədsi İbn Abbas radiyalanı rəvaət sonra otaqdan çıxır və deyir ki, ən böyük müsibət o idi ki, yəni Peyğəmbəs əsələmdən onun e, kitab yazmasına mani olan hal idi. Yəni, ən böyük müsibət nə idi? Ən böyük maniyə nə oldu? İbn Abbasın rəyinə görə həmən sahabələrin mübahisələri, orada dedikodları, ixtilaf etmələri, yəni çəkişmələri. Çünki bu çəkişmələr qeyd etdiyimiz kimi, Peyğambəs hamı hətta ə, sağlığı vaxtında belə qədri gecəsinin gününün deyilməsinə maniyə olan çəkişməkdir. İbn Həcər Rəhməla qeyd edir ki, bu qıssa, çünki rafizlər qeyd edirlər ki, İbn Abbas bu sözü Yəni ən böyük müsibət, sözünü hansı ki Əbu İbn Abbas qeyd edir ki, inna raziyata kullar raziyati məhələ baina rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm və Ən böyük müsibət o idi ki, o peyğəmbər sallallahu onun kitabı arasında olan maneə Yəni o maneə də o səhabələrin mübahisəsi idi. qeyd edir ki, bunu İbn Abbas peyğəmbər sallallahu yanından çıxanda demişdi ancaq İbn Həcər, İbn Teymiyyə onu də, e, razi, dəlil dəyi, təyin edirlər ki İbn Abbas məhəməsələm, sağılığında deyil, artıq Peyğəmbərin ölümündən, yəni xəlifələrin dövründə insanlara hədis rəuvayət elədiyi vaxtda söyləmişsin ki o vaxt İbn Abbas nə boydaydı? Bax baləcə İbn Abbas bax və bu, səhiyy də budur ki, İbn Abbas radiyalarını bu sözləri e, artıq e, insanlara hədisləri Yəni rivayət edəndə söyləmişdi. Rivayət edə söyləmişdi. Nəinki Peyğəmbər müəssüm yanında Əbu e, Bəkrin, Ömərin, Osmanın əlin olduğu vaxtda o sözü desin İbni Abbas. Ən azı İbni Abbas bilməlidir ki, özündən sonra, yəni ondan qabaq kimlər var idi? Əbu Bəkr, Ömər, Osman, Əli və digər, yəni böyük, yəni səhabələr. Bu ümumi lidə, yəni bu hədisi, yəni Rafizlər e, imamətin Yazı hədisi də adlandırırlar ki, yəni sanki onlara etiqat edirlər ki, bu kitabda Əli Radiyalanu xilafətinə dəalət eləyən yazılar olmalı idi. Yəni onların etiqatına görə, ancaq unudurlar ki, yəni, ə, xəlifənin Avubəkir olmasına dəalət hədislərdə, səhiyyətçilərdə daha çoxdur. Və eyni də açıq-aşkar açıq, açıq, ləfislərdə gəldiyi kimi, yəni Peyğəmbər s.ə.v. Avubəkir imam qoyması özü xəstə olan vaxtlarda, sonra Peyğəmbər s.ə.v. qadına gələn Avubəkirin yanına gəldi deməsi və bir çox rivayətlər həqiqdən də e, xəlifəliyin e, Avubəkirə keçməsinə şamil edən yəni rivayət idi ki, və əhl-ü sünləndə etiqadı budur ki, Avubəkirin xəlifə olması Allahusmanın həm kovunu, həm də şəhəri iradəsi ilə Üst-üstə düşür. Yəni, bunu birbaşa Avubəkinin xəlifə olmasını Allah xəlifətən kovunu və şəri iradəsinə misal kimi yəni, gətirilir və biz də əhlüsünlə olaraq yəni, etiqad edirik ki, həqiqətən də e, xəlifə Allahın qədəri ilə Avubəkin radiyaların olmalı idi. Ancaq e, Rafisəlinin qeyd etdiyiləri kimi e, xəlifəlik əliyə məxsus idi, əlidən qəsb elə adlar və filan şey elədilər demələri Bu hədis onlara birbaşa nədir? Rəddir. Çünki əgər Əli Radiolano və digər insanlar bu hədisdən imamətliyə dəlalət nəsə bilseydilər, onda Ömr Radiolano yanından çıxıb gedəndən sonra qalan dörd gün ərzində dəftəri də, ruçqanı da, qələmi də gətirib nə yazdıradılar? Peyğambə s.ə.v-in yazısını, yəni xəlifə kim olmasını. Və sahabələrin umumilikdə burəydə olmaması bu birbaşa nədir. Ə, rafizlər və digər onlara oxşar yəni şəxslərə birbaşa rəddir ki yəni heç bir sahabənin bu barədə yələrəyi yox idi hətta Əli radiyalların özünün də bu fəhmi yox idi Əgər onlar dəlil gətirirlərsə ki Əli radiyalların Əvbəkirə beyət eləməmişdi bu ola bilər harcısı səhiy olsun çünki Peyğəmbəsələrin dünyasının dəyişəndən sonra Fatıma radiyalların ən hə Bəs Peyğəmbə səhələ mirasını Ağubəkirdən tələb elədi. Çünki e, mədnənin ki, deməli, e, şimal cənub hissəsində yerləşən bağlar, o Peyğəmbə səhələ bir hissəsi Peyğəmbərə məxsus idi. Və Aişə Rədiyəllərin o Peyğəmbərin, Məhəmməd Peyğəbəkirdən qızı kimi, öz mirasını kimdən hissədi? Ağubəkirdən. Ancaq Ağubəkirdən dedi ki, Peyğəmbəkirdən dedi ki, biz Peyğəmbərlər heç nə miras qoymuruq. Nə qoyuruqsa hara m əhl-i beytə. Ya daha doğrusu, e, beytul Yəni nə qoyuruqsa Beytul-Mala məxsusdur. Və bunu da deyəndən sonra e, həqiqətən də Fatime (r.a.) ilə o biraz yaranır, o arasında və e, Fatime (ə) Əli (r.a.) da Fatime (r.a.)-nın xəstəliyini, yəni, bilib və Fatime ra könlünü almaqdan ötürü onun tərəfində çox qalır. Və hətta o e, səhihsə olduğu kimi Əli Radiyalanu ilkin beyət edənlərdən olur, ancaq qalan o 6 ay müddətində o izhardı olmur, üzdə olmur və Fatıma Radiyalan qulluğunda olur, onun xəstəliyi ilə bağlı olaraq. Ancaq Fatıma Radiyalanu dünyasını dəyişəndən sonra və Əli haqqında dedikodların atmasından sonra, Əli Radiyalanu Fatıma Radiyalanu qətiri dünyadan köçməsindən sonra, dəfinindən sonra gəlir çıxır minbərə, və bütün səhabələrin qarşısında eyni yer. Əbu Bəkr rədiyanə biyyət edir. O biyyət etdiyi gündən də sonra Əbu Bəkr rədiyanın da onun tərəfdaşı kimi oturur. Yəni belə desək vəziri kimi oturur. Məsləhətləşmədə rəy almaqda Əbu Bəkrə Əli rədiyanı çoxlu yardım edib və eyni ilə də Ömər rədiyanın yardımında çox istifadə edib. Əli rədiyanı çox, yəni yardım edib Ömər rədiyanı xəlifəliyi dövründə və düzünü Allah bilir. Ər-Rəsulə Muhammədin və Ələ Muhamməd. -əl İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.